Märchen. Die Schneekönigin Es waren einmal zwei beste Freunde, Kai und Gerda. Sie wohnten Tür an Tür. Beide liebten Blumen und sie hatten einen Rosenstrauch in ihrem gemeinsamen Garten gepflanzt. Kais Großmutter hat ihnen jeden Tag eine Geschichte erzählt. Eines Tages, während der Wintersaison, erzählte die Großmutter ihnen die Geschichte der Schneekönigin. Die Schneekönigin ist eine grausame Hexe. Sie kann das Herz einer Person in Eis verwandeln und sie zu ihren Sklaven machen. Wir müssen uns dann vor der Schneekönigin retten. <lacht> Sollte sie hierher kommen, schmelze ich sie am Feuer und sie wird dann eine Wasserkönigin. <lacht> ich kann jemand anderes lachen hören. Wer ist das da? Steht da etwa jemand am Fenster? Kai öffnete das Fenster und sah hinaus, ob jemand da war. Es schneite. Plötzlich flog ihm etwas ins Auge. Ah, meine Augen! Auf einmal traf etwas sein Herz. Ah, mein Herz! Was ist passiert, Kai? Bist du verletzt? Das geht dich nichts an! Geh zur Seite! Es war schockierend für Gerda, weil Kai sich noch nie so verhalten hatte. Seit diesem Tag fing Kai an, sich seltsam zu benehmen. Er meilete Gerda und war sehr arrogant zu ihr. Gerda konnte Kais Verhalten nicht verstehen. Eines Tages holte Kai seinen Schlitten heraus. Kai, lass uns zusammen spielen. Nein, ich werde mit den älteren Jungs spielen. Kai, wir sind beste Freunde. Warum redest du nicht mehr mit mir? Kai! Kai achtete nicht auf Gerda, sondern setzte sich mit seinem Schlitten in Bewegung. Gerda versuchte ihm zu folgen, aber er rodelte so schnell, dass sie ihn bald nicht mehr sehen konnte. Enttäuscht kehrte Gerda nach Hause zurück. Kais Schlitten bewegte sich sehr schnell. Plötzlich erschien eine Kutsche aus Eis mit weißen Pferden vor ihm und zog Kais Schlitten mit sich. Anfangs hat Kai es genossen, aber später bekam er doch ein bisschen Angst. Die Kutsche brachte ihn zu einem Schloss aus Schnee. Jemand stieg aus der Kutsche. Es war die Schneekönigin. Willkommen im Schneeparadies, Kai. Bevor Kai etwas sagen konnte, legte die Schneekönigin ihre Hand auf seinen Kopf. Ihre Magie war so stark und Kai konnte nichts tun, als ihr zu folgen. Die Schneekönigin nahm Kai mit in ihr Schloss. Gerda wartete auf Kai, aber er kam nicht zurück. Sie suchte ihn überall, aber konnte ihn nicht finden. Als der Sommer kam, entschloss sich Gerda, Kai erneut zu suchen, um ihn nach Hause zu bringen. Sie sprach mit der Großmutter darüber. Du bist ein tapferes Mädchen, Gerda. Du wirst sicher Erfolg haben. Danke, Großmutter. Nimm diesen Spiegel mit. Er wird dir hilfreich sein. Gerda nahm den Spiegel mit und begann ihre Reise auf der Suche nach Kai. Weit weg von ihrem Zuhause fragte sie die Vögel, die Tiere, die Bäume und den Wind, ob sie Kai irgendwo gesehen hätten. Doch niemand hatte Kai gesehen. Aber Gerda gab nicht auf und setzte ihre Suche fort. Nachdem sie einen langen Weg gegangen war, erreichte sie einen Fluss. Niemand war da. Gerda dachte eine Weile nach und fragte den Fluss. Lieber Fluss, bitte sag mir, hast du Kai, mein Freund, gesehen? Er wird so vermisst. Er gab ihr aber keine Antwort. Sie war enttäuscht und wollte weiterziehen. In dem Moment erschien eine Möwe aus dem Nichts und setzte sich auf ihre Schulter. Ich kann dir helfen, aber du solltest mir zuerst etwas geben. Und der Vogel flog davon. Gerda dachte, es muss eine Nachricht vom Fluss sein. Sie nahm ihre Halskette und ließ sie in den Fluss fallen. Plötzlich trieb ein Boot auf sie zu. Es war leer. Gerda stieg in das Boot und es setzte sich in Bewegung. Das Boot trieb auf die andere Seite des Flusses zu. Gerda stieg aus dem Boot und fand sich in einem Garten wieder. Es war ein schöner Garten mit verschiedenen Blumen. Sie hatte noch nie so viele Blumen in ihrem Leben gesehen. Gerda war froh, sie zu sehen, aber sie bemerkte auch, dass diese Blumen nicht dufteten. Eine Dame ging auf Gerda zu. Sei willkommen, kleines Mädchen. Vielen Dank. Wer bist du, kleines Mädchen? Und was führt dich hierher? Ich bin Gerda und suche meinen Freund Kai. Hast du ihn gesehen? Kai? Oh nein, ich denke nicht. Oh, ich sollte dann gehen. Tut mir leid, wenn ich dich belästigt habe. Bitte warte. Was hast du gesagt, Kai? Ich glaube, ich habe einen Jung vorbeigehen sehen. Komm mit mir und ich werde dir sagen, was an diesem Tag passiert ist. Die Dame bot ihr etwas Tee an. Gerda erzählte ihr, wie Kai verschwand. Sie äußerte ihre Zweifel an der Schneekönigin. Oh, die Schneekönigin? Sie ist eine Hexe. Wegen ihr haben alle meine Blumen ihren Duft verloren. Ich möchte ihr eine Lektion erteilen. Nach einiger Zeit begann die Dame, Gerdas Haare zu kämmen. Es war ein magischer Kamm. Eigentlich wollte die Dame, dass Gerda länger bei ihr bliebe, weil sie einsam war. Mit Hilfe des magischen Kamms löschte sie Gerdas Gedächtnis. Gerda schlief ein, und als sie aufwachte, erinnerte sie sich an nichts mehr. Wo bin ich? Du bist bei mir, meine Liebe, in meinem Garten. Trotz ihrer Magie konnte die Dame Gerdas reine Seele nicht erreichen. Als Gerda die schönen Rosen auf dem Hut der Dame sah, erinnerte sie sich wieder an Kai und dass sie ihn suchte. Ich muss Kai so früh wie möglich finden. Ich werde dich verlassen. Die Dame versuchte zu verhindern, Wir dass da. Gerda sie verließ. Aber Gerda ließ sich nicht beirren. Wir sie kehrte da. zum Boot zurück und setzte sich hinein. Das Boot begann sich zu bewegen, Wir aber da. sie wusste nicht, wohin es treiben. Oh, Fluss, bitte hilf mir, den Weg zu finden. Sobald sie mit ihrem Gebet fertig war, kam eine Krähe ah. zu ihr und zeigte nach Norden. Gerda folgte der Krähe für einige Zeit. Sie reiste durch das eisige Meer und erreichte ein Schiff. Gerda kletterte auf das Schiff. Wird dieses Schiff mich zum Schloss der Schneekönigin bringen? Plötzlich erschien ein Piratenmädchen. Hast du dich verlaufen, Mädchen? Du bist hier auf einem Piratenschiff. Gerda erzählte ihr alles über Kai und die Schneekönigin. Das Piratenmädchen bedauerte sie. Du kannst keinen nicht aus dem Schloss der Schneekönigin befreien. Vergiss ihn. Ich werde ihn um jeden Preis finden. Ich werde meinen Freund nicht mit seinen Problemen zurücklassen. Eigentlich habe ich keine Freunde. Also wollte ich, dass du bei mir bleibst. Aber ich bin beeindruckt von deiner Haltung. Ich helfe bei der Suche nach deinem Freund. Am nächsten Morgen hatte das Piratenmädchen ein Rentier für Gerda. Das ist das schnellste Rentier im ganzen Schneeköniginreich. Es wird dich zum Schloss der Königin bringen. Oh, ich danke dir. Schnapp dir die Eishexe und erteile ihr eine Lektion. Gerda ritt auf dem Rentier. Nach einer Weile erreichte Gerda ein Iglu. Dort traf sie einen alten Mann. Also, du hast den Spiegel mitgebracht, richtig? Gerda war überrascht, das zu hören. Sie verstand nicht, warum der weise alte Mann etwas über den Spiegel wusste. Sie nahm den Spiegel und zeigte ihn dem alten Mann. Wird es mir helfen, gegen die Schneekönigin zu gewinnen? Nein, es ist ein magischer Spiegel. Es zeigt die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Dann erklärte der weise alte Mann Gerda, wer die Schneekönigin war. Als die Schneekönigin ein kleines Mädchen war, war sie freundlich und fröhlich. Wohin sie auch ging, blühten Blumen. Wenn sie lächelte, funkelten ihre Augen wie strahlender Sonnenschein. Sie war einzigartig und glücklich. Ihr Name war Leila. Aber alle dachten, dass Leila eine Hexe war. Darum wurde den Kindern nicht erlaubt, mit Layla zu spielen oder zu sprechen. Sie war allein und unglücklich. Bald fing sie an, alles und jeden um sie herum zu hassen. Und eines Tages machte sie einen Zauberschwur. Jeder, der mir verfallen ist, wird in Eis verwandelt. Dann baute sie ein Eisschloss weit weg von allen. Sie wuchs ganz alleine auf, ohne Liebe und Freude in ihrem Leben. Bitte töte nicht sie. Töte ihre bösen Gedanken. Dein magischer Spiegel wird dir helfen, dieses zu tun. Wenn es dir gelingt, dass sie sich erinnert, wer sie war, kannst du deinen Freund Kai retten. Gerda erreichte das Schloss der Königin. Dort ja. fand sie Kai, der eine Eisskulptur formte. Oh Kai, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin's, Gerda. Erkennst du mich nicht, Kai? Ich bin's, erkennst du mich nicht? Kai. Kai sah sie an, antwortete aber nicht. Plötzlich erschien die Schneekönigin wie aus dem Nichts. Wie alles andere hier ist sein Herz in Eis verwandelt. Geh weg, er ist jetzt mein Sklave. Lass ihn oder ich werde dich auch in Eis verwandeln. Kai, bitte komm zurück. Ich vermisse dich. Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu bringen. Lass uns gehen. Gerdas Tränen fielen auf Kais Hand. Die Wärme und Zuneigung hatten ihre Wirkung. Kai begann langsam, seine Erinnerungen wiederzufinden. Gerda, oh, ich erkenne dich. Ich erinnere mich an alles. Die Schneekönigin war wütend, das zu sehen, und sie nahm ihren magischen Zauberstab, um Gerda zu verfluchen. Gerda nahm ihren Spiegel und hielt ihn gegen den Fluch. Der Fluch verschwand. Und dann schaute die Schneekönigin in Gerdas magischen Spiegel. Was sie sah, war ihr Gesicht. Es war das Gesicht eines kleinen Mädchens. Plötzlich verwandelte sich die Schneekönigin wieder zu einem kleinen Mädchen. Vielen Dank, Kai und Gerda. Vielen Dank für die Erinnerung daran, wer ich bin. Ich bin jetzt frei von meinen bösen Gedanken. Kai und Gerda verabschiedeten sich von Leila und kehrten nach Hause zurück.